Prezent, omul se teme de moarte, atâta vreme cât are pentru ce trăi. A șaptea carte a disperării. Azi orice câine poate ca să latre, de la Cremlin și până la Bizanț, că de și astăzi îl desparte neruginit al servituții lanț. Pe străzi ne ascundem iar de girofaruri, de Europa ne ferim la dos, ni s-au jucat speranțele la zaruri, Precum cămașa lui Isus Hristos. Ești acostat ca târfa în plină stradă, Te culci umil și îngenunchiat te scoli, Azi orbi au pretenția să vadă Lumina de post pentru soboli, Pentru cuvânt ne scoatem port de armă, Puterea e o marfă de import, Înveninată lacrima se sfarmă, e pave de iluzii zac în port, Mânia azi se vântură în litanii, Se-ncuibă gheara în grumazul slab, Ne-am brobodit din continente stranii Un făt frumos până armăsar arab, Azi ca s-a încuscrit cu mita, Ca să ne mute iar spre răsărit, Siberia de foc nemărginita Ne în purpuriu imit, Azi ceara-i drămuită în luminare, decembrie se frânge în însori și se rostește moartea în fiecare când nemurirea plânge în moritori. De câte ori poetul. Lemnul mi-a intrat în carne, carnea mi-a intrat în os, rug e fruntea mea de rane ca la bunul Domn Hristos, Rug e fruntea mea de rane, ca la bunul Domn Hristos. Gol sicriu e hanul lumii, lumea rostul și-a răpus. Ard în luturile humii, ca prea sfântul Domn Iisus. ard în luturile humii, ca prea sfântul Domn Iisus. Greu venin s-a strâns în buze, buzele cuvântă în mit, Farisei vin să mă acuze ca pe Domnul răstignit. Farisei vin să mă acuze ca pe Domnul răstignit. Urma cuielor vă minte, Minte ochiul ca văzut, Faldul ruptelor veșminte, Ca la Domnul neînceput. Faldul ruptelor veșminte ca la Domnul neînceput. Plânge vor vecii în clipe, Clipele în loc vor sta, lemnul crucii va să țipe înfrunzind pe Golgota, lemnul crucii va să țipe înfrunzind pe Golgota.